Qawluhu lakin ila akhirihi Matai Lakin bihi qama dalilul adami Aa, Asal ada cara hubung kait lagi dengan matai yang dulu no? فانظر الى نفسك ثم انتقل للعالم الاول ويي ثم السبل تجد به سن عن بديع الحكم لاكن به قامت دليل العدم اا katanya lakin tetapi Bihi dengannya Qama dalilul adami Tetapi berdiri dengannya Oleh dalil aa, Dalil bagi harus hilang Ataupun dalil bagi harus ketiadaan aa, Ini apa ni wakmawi lakin begini Katanya Istidrakun Ala ma yush'iru Bihi qawluhu Badi'al Hikami Syarah kita kata Musanahumailakin Tetapi Jadi perkataan Lakin ke bahasa kita kata Tetapi ni dia panggil satu perkataan nak mengeluarkan Sebab tu adalah Apa namun takrif dia dia panggil apa Lakin Lakin dia panggil hara Istidrak Apa istidrak Ta'qibul kalam Biraf'i ma yutawahhamu Subutuhu au nafiyuhu Ta'rif istidrak kita mendatangkan perkataan tujuannya ialah nak menghilangkan barang yang disilak sekol. Ataupun barang yang disengkau-sekolkan sabitnya barang ataupun disengkaukan nafi barang. Tak kalau barang tu hidup sekol-sekolkan atas sabit, sungguh. Lalu, mari tetapi, tetapi, tetapi itu nak mengeluarkanlah. Ha, kalau hak disko-sko kata tidak, bermaksud oh tetapi itu nak menolak ke disko kata tidak, Mana benarnya sungguh. Ha, kita tengok. Ha, <coughs> Dia kata di sini istidrakun. Ah ha, istidrak alam atabara yushiru bihi yang beritahukannya dengannya dengan ma Ulih qawluhu Ulih katanya Badi al-hikami Gapa ma yushiru bihi qawluhu tu Bahaya Min anahu haithu kana kazalika Fahuwa qadimu Kita tengok dulu ibarat lagi Lepas eh, kita kohorai apa ma yushiru bihi qawluhu qawluhu fa ayushiru ma yushiru bihi qawluhu nya ialah ah bayan min anahu daripada bahwasanya al alam haitsu kana kadzalika alam tu ma nakala adalah ia alam tu kadzalika begitu bila alam tu adalah ia begitu apa begitu aa ha, iaitu badi al hikam aa ha, alam tak kalau rakyat kata badi suatu rengkahan yang teguh nah ha, seolahlah kata alam ni suatu yang teguh indah segera pahar daripada situ gah wa huwa maka yaitulah alam tu qadim atuh hok ma ysiru bihi qawluh ah hok ha, tu hok di seko-seko hok di tawahung ma yutawahamu subutu hok gis ko kata alam qadim ngato ma yutawahamu subutu iaitu qadim alam Ah oh, dah muka alam ni musnah kata sunan badi al-hikamie. Kala akal ti tengok ke alam sebelah atas, langit bumi, pernah musbelah bawah, ha, langit bumi semua tu, akal dapat tirlah, ha, akal dapat tahulah padanya pada alam tu, akal dapat tahu akan kelakuan yang sangat indah, ha, lagi teguh. Jadi Tawahun kata, kalau itu Allah yang koding, ah, tuma yusin rubihi qauluhdu, apa dia? Min annahu daripada bahasanya alam, حيث كان كذا manakala adalah ia alam tu begitu, yani badi al-hikam Jadi hak segi apa harga, fahuah kadiimu, maka ya itu alam tu koding lah. Ah lalu tu nak tolak hak tu nak tolak hak mai tu subuh tu nak mengakak, nak menghilang hak tu dengan wak mari tetapi ha tetapi haa, Sahabat tu dia kata fa ka annahu qala maka seolah-olahnya musanneh rahimahullahu taala kata seolah-olah musanneh kata Lakinil alam Boleh baca gitu, Dan boleh baca Lakinil alam Lakinil alam Tetapi alam Wa inkana Dan jika ada ia alam tu Ala ghayatim minal itqani Atas habis-habis daripada teguh Ah ha, walaupun teguh setara mana teguh pun alam indah setara mana indah pun alam walaupun begitu huwa al alam itu hadisun alam tu baru ha, kita tengok langit bulabitah teratunya ha, boleh kita nak agak ke benda tu qadim tak boleh Nah ha, itu baru nak nak kena apa. Ya payah lah. Payah tu pasal dia lah Nampak tu kena ular-ular lagi ha, Satu kita perhatikan imbarat dia dulu Jadi Lakin tetapi ning istidrak pada mana ha, Istidrak pada barang yang memberi menunjuk dengannya Oleh kata musanah Badi al-hikam Tak kala mensipatkan Alam ini Bila aku perhati. Aku dapat tahulah pada alam tu kelakuan yang sangat indah teguh. Kalau gitu bila begitu gitawahun kata alam ini qadim apalagi ada juga orang yang berpegang begitu seperti orang-orang falsafah. Orang-orang hmm, ahli falsafah, orang, -orang fikir, ahli fikih, ahli kaji ada mengatakan alam ini qadim. Langi qadim Aa ha, bo mi qadim segala palak qadim bila qadim bermakna yang sedia adanya bila yang sedia adanya lazim tidak ada Tuhan ataupun ada sesuatu alam yang bukan makhluk bagi Allah Taala itu i'tikad adalah kufur ni sebab kufur bagi orang falsafah kan dia i'tikad diridamil alam maka kita orang mukmin nak tolak tu Ah jiwa dali kana teguh kana tegaknya alam begitu gini sifat dia tu sifat kelebih eh? sifat keelak kan ke, keenah eh? keanas buat pada bawa pada kata kidang maka kita ramu misungguh pun teguh begitu alam tetapi dia tu baru ah hatu wak mari laqim bihi qomadali lul adami sungguh poteguh tapi ada di alam itu dali yang menunjuk atas tak ada mana dali yang menunjuk atas harus hilang ah tengok bumi kita tahu berapa ribu tahun dah tak tahu katakan Haa, celak mata duduk begini dah Haa, langit matahari keadaan begini dah nah tu dia ah dalam keadaan begitu pun kita nak ikata qadim tidak sebab dalil yang menunjuk atas baru tu ada nah tu kata dalil adam tu ada nah, ha sebab tu musannah kata Lakin bihi qama dalilul adam seolah Allah musannah kata Lakinil kinil alam tetapi alam wa in kana dan jika adalah ia alam walaupun ia Ala qayatim min itqani. Adi ha, atas sehabis habis daripada teguhnya, walaupun begitu sangat teguh pun, hua ia alam itu hadisun baru. Kena tanda baru ado. Ah ha, mana? Arok tu? Ah ha, si baru ado tu? Langit, diam. Ah ha, tu si yang baru ado tu? Ah ha, diam. Bomi diam. Ah ha, batu diam, air laut gerak, matahari bulan bitat gerak. Ah ha, berjalan gerak. Jadi bila tak lepas pada gerak diam, gerak diam, ah ha, maka diri gerak tu yang baru, diri diam tu baru. Ah ha, dengar dah leh tengok ni kita ni sekali bergerak, sekali diam. Ha, kali tu, diri gerak nyata dah kata gerak tu baru. Ha, diam tu baru Mana-mana zat Mana-mana suatu Jirim yang tak lepas Daripada yang baru Maka dia pun baru juga Itu kaedah kata Wa ha, Barang yang melazimikan yang baru Barang itu pun baru juga Kalau gitu air laut Tak kala dia tak lepas Daripada gerak-gerak tu baru Maka air itu pun baru juga ha, Bumi tak lepas daripada yang baru mana Diam ha, Maka bom itu diam Itu baru juga ha, Tarik dia ha, tu dia panggil Fikiran yang Yang orang kata Fikiran yang soh ha, tu akal yang salim Akal yang selamat Dia terus dia fikir balas Itu ha, lah itu maksud mustanah kata Lakin bihi qama dalilul adamin. Lepas tu sambung lagi Wa kullu ma jaza alaihi aladamu Alaihi qat'an yastahilul qidamu ha. Tiap-tiap barang yang haruh atasnya uleh hilang Mustahil atasnya putuh uleh sedio ha. Tak terima nak kata sedia. Tiap-tiap barang yang terima hilang Mustahil atasnya uleh sedio ha. Begitu kali gitu kita ni ada Terima tak ada hmm, Tak boleh nak kata sedia ha, Langit bombing Ada sifat baru di dia Gerak diam Dan warna tu warna ni Bombing ada hitam ada putih ha, Ada bombing hitam ada bombing putih Ada bombing yang kelabu Macam-macam tu warna ha, Warna tu warna tu baru ha, Maka bombing baru ha, Maka bila baru terima hilang, tiat-tiat yang terima hilang tak sah, tak tak apa, mustahil atasnya oleh pidam. Ha tu dia kaedah mati je bagi kaedah qat'i hatu. Ha tu dia. Maka dia mau nak ajak kita suruh pegang Tuhan apa qadim tak terima Ha kalau gitu bila baru, tiat-tiat yang baru mesti ada yang membaharunya, yang menjadinya itulah Tuhan. Ha, namanya Allah. Ha tu pegangnya kita sebagai mukmin. Ha, kemah kita simpulkan Di dalam hati Simpul tu panggil i'tiqat ha, I'tiqat Kerana akadah-akadah bahasa akadah, kita simpul Supaya ambil tahlil Kita simpul mati Simpul mati ha, Tu panggil i'tiqat Itulah ha, simpul lah Kita remuk-mukmi Duk simpul tu Dalam hati kita tu Dia panggil kita, kita Duk pegai bala tu ha, Kemudian ha, Tak sambung sarah kita pula Wabuhitha fihi dan dibahaskan padanya Ada orang bahas juga begini Pada kalam sunnah tu Dan dibahaskan padanya Pada kalam sunnah Dibahas katakan tu no, Bi annal badia Huwal mukhtara'um Ni badi pakai isim maf'ul Kalau badi pakai isim fa'il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 ialah Tuhan yang mengadakan segala langit dan bumi dengan tidak ada contoh tauladan. Ha, badi mana yang mengada, yang merengkahkat. Adapun badi hak dalam mata sunnah kita ni kena pakai semafo. Sebab kena balik alam. Lalu tu baca tafsir dia tu, Haa, bi annal badi'a ah huwal min ghairi misalin sabaqaa Aa Dibahaskan dengan bahawa apa dibahaskan kepada kalam sanah adalah baharuk ni bahawa badi' tu makna rengkahan yang direngkahkan daripada ketiadaan contoh yang terdahulu Aa tu dia Kalau gitu wal muktara' Dan mukhtara Barang rengkahan itu La yakunu illa hadisan. Bagai rengkahan tidak ada ia Malaikah yang baru ha, Tak ada nak tidur segera apa, -apa. Kau balik kata ha, Kau balik kata sedia tu Tak Sebab apa? Sebab badi mana mukhtara Bagai rengkahan daripada Tiada contoh Maka artinya Bagai mukhtara Bagai ini Tidak ada Malaikah baru Ha. dengan itu kalau bahah kot tu gak fala yu maka tidak ditawahum tidak disekakan sedia mula-mula lagi dah hatta yuhtaja lil istidraki sehingga dibahajak kepada istidrak tak nak dah kalau bahah kot ke, Karena gak kelimah badi dengan mana mu bedad badi dengan mana mu bedad yakni badi dengan makna isimah fao makna barang rekahan. Ha makna barang yang awak barang yang kena jadi dengan tidak ada contoh. Kalau gitu nak tawuh hom sediakan no lagi. Ha, karena muqtaroh tidak ada ia malaikat yang baru. Bila itu tak nak seka tak nak gi kok kata kidalalah. Bila itu tak bahajak lagi kepada wak mari istidrak wak mari la ha, ke hagan ini satu bahasa. Ah malaikat kena tanggung kau ni pula kalau turut bahasa tu Fala ha, yatawahhamul qidamu ay qidamul alam. Ah sebab ala ni badid, badid mana mu beda. itinya baru. Ah tak ada lah kepada istidra. Ah ha, nak tanggung kau mana? Illa ay yuqala. Ah illa ay yumla biqaulina. Ha, Malaikah bahawa dikatakan Malaikah bahawa ditanggungkan perkata musanah tu dengan kita kata gini Rubbama Terkadang Atau barangkali Yutawahamu Min ajuzid Ta'rifih ha, Baca mulai dulu ha, Boleh juga Malaikah bahawa ditanggungkan ha, Tanggungkan no, Tanggung kata Rabbama terkadang ha, barangkali boleh jadi yatawahamu Disengkaukan ajanya akan -akhir kidam boleh jadi juga nak tawahumkan kidam min ajuzit ta'rifi daripada ajuz ta'rif ha, dia baca ajzi kalau baca ajzigi mana lemoh bukan murak kita di sini Uh, ajuz lawa sodar Permulaan kalam Panggil sodar uh, Akhir perkataan Panggil ajuz uh, Bapak tu nak baca Ajuzi uh, ajuzi. Terkadar ditawahumkan Min ajuzit ta'rif Daripada akhir ta'rif Nak tawahum situ Mana ajuzit ta'rif A'ni Kehandaki aku uh, Syarat kata Aku kata ay bi ajuzi ta'rif Aku kata ajud takrif tu Aku kata ni apa Awlahum kata mereka itu Mu'arifin Kata orang yang mentakrif, takrif apa tadi Ah, ha, takrif badi' tadi Ah, ha, <tuh> <tuh> <tuh> Kata mereka itu ayil mu'arifin Pada menta'rif yang badi' tu Gapa dia al Min ghairi misalin sabaqa ha, ah tu ajuk dia min ghairi misalin sabaqa ha, tu tu ajuk takrif humbi takrifnya al-mukhtaru'un tu panggil sadrut takrif nah ha, apo badik al-mukhtaru'un ghairi misalin sabaqa ha, kalau itu tepat tawhunya di ajuk takrif dia tak kalau kata ketiadaan Misal ketiada contoh yang terdahulu nak tawahun kata kalau gitu kider, ah ha, kalau gitu sedih yo alam ni situ tepat nak tawahun. La la yutawahamu la rata, la la yutawahamu tidak ditawahun kidam alam min sadrihi daripada permulaannya permulaan takri mana saudar? Wa huwa sadruhudu al-mukhtara'um Apa makna badik? Al-mukhtara'um Min ghairi misalin sabaka Haa, Nah, takrif panjang Badik makna ringkahan, barang ringkahan Daripada ketiadaan misal, tiada umpamu, tiada contoh Yang telah dulu Haa, Maka, betul kata Barang-barang, -ha, tak ada tawahun sedia No, betul kata daripada tiada misal yang sahabat ah, Situ nak kita wahun kata kita Haa ah, tu dia Tak kala terkada kita wahun situ Muala dahumai lakin ke Hmm tu ada demo mau bahas kot tu Wal-aqrabu Tak suku Dan hak yang lebih dekat lah Wal-aqrabu annalakin huna dan yang lebih hampir lebih dekat kepada segera faham lebih dekat lebih dekat kepada ah penama ni kepada fahamlah annalakin huna bahawa lakin di sini ai pi kalamil musannah kita ni lakin di sini adalah ia li mujarrad ta'kid bagi semata-mata nak mengkuak ja. Oh tu dia dengan, dengan semata-mata wak marilah tu li mujarrad ta'kid bukan li, li listidrak dah. Ha ada orang kata gitu. Wak marilah king di sini semata-mata nak taukid. Ah ha, nak serupa makna inna juga. Bukan dalam matan ajrumiyah dia kata kan nak Wa ma'na inna wa anna li tawkih Dia kata Wa ka'anna li tashbih Wa la'kinna li li stidrak Ya tu? Ya hmm, tu? Jadi asah hatara perkataan Inna sesungguhnya bahwasanya Atau apa dia tu? Menunjuk atas makna nak mengkuatkan dalam bahawa ya' Tengok kalau kita ayat kata Zaidun alimun Zaid itu seorang yang pandai tak kurang bila kata inna zaidan alimun sesungguhnya Zaid itu orang yang pandai ha kuat sikit sabit tu dari segi ilmu balaghah tak boleh kita nak mendata inna selalu kita nak wayak apa-apa ni jangan bersungguh selalu kalau balik orang dengar tak ada apa-apa kita nak royak ta zaid ni orang pandai mari kau kok sesungguhnya zaid orang pandai itu lupuk balarah sebab balik orang dengar ni orang tak ada airkan tak ada bakit bohong dak kita tak taukit apa ah ha, kalau kita royak napa orang kurang percaya ha kita nak pada taukit tru ke dah balarah pula sekali lagi ha tu dia ah ha, kemudian itu makna taukit kak pun wak mari dengan perkataan seolah-olah dia panggil tashbih ha aku tengok kamu eh seolah-olah ha seolah-olah ha tengok kamu eh seolah-olah rimak apa baik kamu nah ha, tu dia ha ni tu dia panggil dia panggil dia tashbih adapun lakin tetapi tapi ha, tapi tapi tak apa tapi Ah ha, itu dia panggil istidrak nak mengeluarkan hak silap seko. Kita royak anak kita kok ni demo gi seko kok lain kan? Lalu mai tetapi Takut dia mahu tahu tahu pun gi kok lain. Kok mai tetapi. Tu faedahnya. Hmm tengok sampai kita kata, Oh dia tu kaya. Oh Khalid tu orang kaya. Oh, khalid tu orang kaya. Kalau royak sekat tu tak kala sebut kaya. Oh kaya ni orang lebih. Tak kala lebih memberi wahai kata kaya gap beroh nah. Ha, tapi pi hahaha bagi tapi tu sedap tu. Nah, ha, Khalid tu orang kaya tapi Kedeku ha, tu ah. Tu cerita tapi ni sedap. Hmm, tu dia. Hmm. Ah, ha, ni tu dia masalahnya. Ha, nah. <coughs> ah ha, tu orang pandai tu, orang tahu tapi tak tu guru ilmu dia. Ha itu padah hari tapi tu. Jadi ya. Tu la kata tetapi. kita kata tetapi. Ah kata tetapi, tetapi wah. Ah tu orang tel tu nak tu balik dah tu. tetapi di sini. Nah, di sini la lebih dekat sekalinya syekh kita kata pakai makna mentauki. Makna nak kuat Ah tu makna kata wal aqrabu anna lakinn huna ai fi sini. sini kita pakai semata-mata nak mengkuatlah ya? kama seperti barang seperti ta, seperti lakin dengan seperti taukid seperti keadaan lakinn dengan makna taukid pada firman Taala. Ha, ha seperti barang, seperti takkit ha, pada firman Taala, ma kana Muhammadun abaa ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ha tu, tepat syahid kita di mana? wala Rasulullah. ah situ wala Rasulullah. itu bukan bukan makna istidrak dak situ mana tak takkid kok mana tu asal ayat ni ni aa, nak tolak hak dan musilat wahai ayat ni nak menguatkan tak kalau cerita asalnya uh, nabi sallallahu alaihi wasallam belum pada dia berkahwin dengan seorang isterinya hak nama Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha jadi belum tu Zainab tu dia kahwin dan nabi mengkahwinkan Zainab dengan Zaid bin Harithah tapi ketika tu orang dok panggil Zaid bin Muhammad tak ada Zaid bin Harithah dak Zaid bin Muhammad bapak Kerana Zaid ni adalah anak angkat nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid tu nabi perora dia. Ha, lalu dia panggil bin kepada nabi tu, bin Muhammadnya kada. Walahu bue bapak Zaid nama Harisah. Ha, Zaid bin Harisah. Jadi kelirulah bila berkahwin dengan Zainab <coughs> dan agak kata Zainab tu menantu, menantu nabi. Ah ha, ni bahasa anak perora ni bahasa kapal pakai anak perora tu kadang dia akak anak dia sendiri. Lepas tu, bila dia kahwinnya agak kata menatu dia sendiri. Walha anak dia pera je. Anak dia akad, bukan anak sungguh. Lepas tu, isteri bagi anak akad tu tak ada kena rana sekali. Yang agak menatu sungguh. Duduk-duduk pergi, -duduk -duduk akhir Zaid, cerai Zainab itu. Tak panjang temuainya. Jodoh tak panjang. Cerah. Bila cerah al Allah Ta'ala... Ha, mengkahwinkan Zainat itu Dengan Nabi sendiri Sallallahu alaihi wa Bila kahwin dengan Nabi sendiri Puak munafik Inati peluas mudah Nah, Hak bahasa orang Dala Dud sekali Hak yang mudah Haa Perak Waktu Bip kata Kata Muhammad Menikah dengan bekah menatu Apa rasu Apa menikah dengan menatu Ni Haa Nah, tu dia clue situ. Lalu Allah Taala tolak bukan menatu. Zaid tak ada kena-kena sekali dengan Muhammad. Zaid anak akak ya bukan anak Muhammad sungguh. Kalau tu Zainab tak ada kena-kena. Lalu Tuhan menafi dengan firman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir Nah, tolak tu. Tidak ada Muhammad itu Bukanlah Muhammad itu bapak seseorang daripada lelaki, daripada kamu. Ha, Muhammad tak ada punya seorang pun daripada anak lelaki. Muhammad tak ada anak lelaki. Ha, sini kita keliru ni, kita tak pahailorak kau. Kita musyikir kalau orang pahailorak tak musyikir dah. Kalau itu adakah di ayat ni kita pahail kata Nabi tak ada anak jatah? Ah ha, adakah nabi tak ada anak jantan? Ah ha, tak ada anak lelaki? Keliru kita ni. Ah ha, maka dalam ayat dia kata rijal. Logat demo tak kata rijal malaikat hok balik Ah ha, rijal ni hok balik Kalau itu nabi ada ke ada anak lelaki yang balik Tak ada. Ha, ah apa hal dia? Dia tak panggil rijal Malakat zakarum balighum min Adam. Kalau tak balik mati kecil, mati belum balik tak panggil rijal. Kalau itu anak Nabi yang nama Qasim anak awal dia tu, mati 2 tahun lebih-lebih mati kata setengahnya. Apa? Ibrahim berapa bulan je mati. Abdullah pun begitu juga. Ha, jadi tiga orang atas kau yang rajah Anak lelaki Nabi itu ah, Mati belum balik Bila hak belum balik tak panggil Rijal Tak panggil Rajul Yang Allah Ta'ala menapi itu Makanah Muhammadun Aba Ahadim Mir Rijalikum ha, Bukanlah Muhammad Bapak bagi seorang Daripada lelaki yang balik Daripada kamu Man, Nabi tak ada punya anak, anak lelaki yang balik Tak ada Kalau itu bila tak ada Pak Zaid ini Zaid bukan nama Muhammad. Ha? ha tu dia. Apa siapa Zaid ni? Wala siapa Muhammad? Walakin Rasulullah. Dan tetapi Rasulullah. Yani dan sesungguhnya Muhammad tu ialah Rasulullah. Ha tu dia. Lakin ni ke mana? Eng. Eh. Ha, kata walakin Rasulullah. Dan sesungguhnya ha, Muhammad tu adalah Rasulullah. Hmm nak je tu. Hmm tuli ya. Habis, ha <coughs> tu nak wak saksi dalak ra' adallatin litauqiq. Maka kalam sanah kita pun kita pakai pakainya laki mana tauqiq bukan laki mana istidrak. Tak apa. Ha payah dia. Wa qawluhu selesai situ. Dan katanya kata musannif Bihi qama dalilul adami bihi klik mana ai bil alamin hatta tapi anda sesungguhnya dengannya dengan alam tapi alam pun bi makna al ajram dia kelimah alam dia umum melengkapi arak dan jirim nah, nah sebut kata alam termasuk dalam kata alam tu jirim dan arak kedua sekali Ha, dah mawujud yang selain daripada zat dan sifat Allah ha, Melengkapi dua lah Jirim pun mawujud Arak pun mawujud Tak dikatakan jirim Malaikai yang ada Tak dikatakan arak Malaikai yang ada Kalau itu alam-alam tu yang ada ha, Yang ada melengkapi jirim dan arak Yang ada selain daripada zat dan sifat Allah tu panggil alam Tetapi alam di sini dengan makna jirim je Haa Qaamah dalilul jawazil Ah, tetapi dinyadi dengan alam majiring berdiri oleh dalil yang menunjuk atas harus hilang. Kalau dah muthahhorat, kalau maka ya itulah hmm. dalilul Adam ni. Apa? Wah, Ala taqdiri mudh bin ha, atas taqdim mudh qama dalilu jawazil adam tu taqdim perkata jawab ha, dalam kalam sanah jaw qama dalilul adami ah ha, taqdim mari qama dalilu jawazil adam ha, berdiri oleh dalil yang menunjuk atas harus hilang ha, jadi kalam sanah itu atas taqdim mudh adil fardhu sebab apa kata ha kerana fardhu masalah annahu maujudun ha bahwasanya yang ada alam tu yang ada hari kita duk bercara ni ha wal muradu bidalil jawazil adam tu apa dan yang dikehendaki dan yang dikehendaki dengan dalil Dalil yang menunjuk atas haru hilal ialah al-a'radu. Ha, Al-a'radul hadithatu iaitu kena segala arak yang baru. Tu dalil. Ha dalil yang menunjuk atas kata hila jiring ialah apa? Araklah. Ha arak yang baru. Al-mulazimatu lil 'alamin arau yang baru yang melazimi ia akal alam bima'nal ajrami Aa, alam dengan makna dengan makna jirim Aa, nah nah inilah Aa, menunjukkan kata alam baru ni alam dengan makna jirim dia tidak lepas daripada arak arak pun alam juga nah arak arak tu pun alam juga jadi kalau kita kata alam tak lepas daripada alam orang tak kecek belah tu Dirim tu tak boleh lepas daripada arak. Ha arak tu ya baru tak ada arak ya qadim kerana reti di kelima arak tu lagi dah. Arak-arak tu mana yang berdatang datang. Amala malahu barang yang tidak ada kekal baginya tu panggil arak. Arak. Ha, tu pada logaknya Ha, kemudian bila arak tu baru ha, Balik jirim ni tak leh lepas daripada arak Tengok mana katik satu jirim yang tak bergerak tak diam Tak ada ha, Cuba kita cek periksa tengok Nah adakah tidak satu jirim yang boleh lepas daripada gerak dan diam ha, Gerak tak diam pun tak ha, Jirim ada Gerak tak, diam tak Haa, tu orang panggil jirim yang boleh bercerai daripada arak tu Ada ke tak Haa, tak dapat Tak dapat Jirim ada Tak bergerak tak dia ni, tak dapat Nah, ha, kalau gitu bila tak ada di situ ni kata Mustahil sunyi jirim daripada gerak dan diam Semua sekali Haa, tu kalau gitu itu menunjukkan kata Ha, gerak apa nama ni jirim tu baru kerana ada arak yang baru di dia dia tak boleh cerai daripada arak yang baru kalau gitu kaedah kata wa mulazimul hadis dan suatu yang melazimi akan yang baru mana jirim tu mulazim yang baru tu arak ha, barang yang melazimi akan yang baru barang itu pun hadisun baru ia juga itu be natijahnya alam itu Mesti tetaplah baru Haa Orang nak kata alam kodin tak terima Haa Tetaplah alam itu baru Apabila ha, alam itu baru Ketak sah yang baru nak jadi sendiri Tak sah yang baru nak ada sendiri Haa Mesti ada yang membahrunya Haa Susun kata Wa kullu hadisin. La buddalahu min muhdithin Haa tu nazar Haa lagu tu wajib tu An ah, lagu tu wajib fikir macam tu wajib karena tangga bagi kenal Tuhan ya wajib kenal Tuhan tu wajib maka fikir sampai ke situ pu wajib al maqasid hukm al wasailu hukmul maqasidi maksud gitanya kenal Tuhan wajib maka fikir tangga dia ke situ pu wajib juga ha wasail hukum dia maqasid ah, habis habi tu kaedah okay, dia Ah klik qala musnad semula qawluhu <tik> wa kullu ma jazaa'a 'alayhi al-adam